Suresi. Məkkədə nazil olmuş və 123 ayədən ibarət Bağışlayan və Mihriban Allahın adı ilə Əlif, Lam, Ra Bu ayələr hikmət sahibi, hər şeydən agah olan Allah tərəfindən təsbit olunmuş, sonra da müfəssəl izah edilmiş bir kitabdır ki, Siz Allahdan başqasına ibadət etməyəsiz. Mən sizi Allah tərəfindən cəhənnəmlə qorxudan və cənnətlə müjdəliyənəm və Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diliyəsiz. Sonra ona tövbə edin ki, müəyyən bir müddət ömrünüzün sonuna dək sizə yaxşı gün güzəram versin və hər bir əməl sahibinə Əməlinin mükafatını ehsan buyursun. Əgər imandan, Mənim dəvətimlə, Öyüd nəsihətimlə üz döndərsəniz, Bilin ki, mən, Böyük günün sizə üz verəcək əzabından qorquram. Siz, Məhz Allahın hüzuruna qayıtacaqsınız. O, hər şəyə qadirdir. Bilin ki, Kafirlər və münafiqlər Allahdan gizlənmək, Küfrlərini, ikiyüzdülüklərini peyğəmbərdən və müminlərdən gizlətmək məqsədi ilə İçi qat olarlar, sinələrini bükərlər. Xəbərdar olun ki, onlar libaslarını büründüydə belə Allah onların gizli saxladıqları və aşkar etdikləri hər şeyi bilir. Allah Yürəklərdə olanları biləndir. Yer üzündə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun rüzisini verməsin. Allah onların ata belindəki, ana bətnindəki və ya dünyadakı sığınacaqlarını da əmanət qoyulacaq, ölüb dəfn ediləcək yerlərini də bilir. Bunların hamısı açıq aşkar kitabdadır. Ərşi, şey, Su üzərində hansınızın daha gözəl əməl sahibi olacağını sınıyı bilmək üçün, Göyləri və yeri altı gündə yaradan o Ya Yə Peyğəmbərim, əgər desən ki, siz öləndən sonra həqiqətən diriləcəksiniz, Kafir olanlar bu açıq aşkar sehirdən başqa bir şey deyildir, deyə cavab verərlər. Əgər onlara gələcək əzabı az bir müddət yubatsaq, Səssüz ki, istəyəzə ilə bu əzabı gecikdirən ona mane olan nədir deyəcəklər. Bilin ki, əzab onlara gələcəyi gün dəf olunmaz. Məzxəriyə qoyduqları əzab onları məhv edər. Əgər insana özümüzdən bir neymət daddırsaq, sonra da onu geri alsaq, şübhəsiz ki, o məyus və nankör olar.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 Heç olmasa, Peyğəmbərliyinin doğruluğunu təsdiq etmək üçün ona bir xəzini indirilə idi və ya onunla birlikdə bir mələk gələ deməklərindən dolayı, əlkə də sənə gələn vəhyin bir hissəsini tərk etməli. Bəzi ayələri dərhal təbliğ etməyib təxrə salmalı olacaqsan və bəzən buna görə ürəyin qısılacaq. Sən ancaq müşrikləri və kafirləri Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbərsən, Allah isə hər şeyə vəkildir. Yoxsa müşriklər, o Qur'anı özündən uydurdu deyirlər. Onlara de, əgər doğru deyilsinizsə, onun kimi özünüzdən 10 surə uydurub gətirin və bu işdə Allahdan başqa, kimi bacarırsınızsa, onu da köməyə çağırır. Yox, əgər köməyə çağırdıqlarınız,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 Gözəl yaşayır, elə orada, dünyada verərik. Onların dünyadakı mükafatları əsla azaldılmaz. Dünyada yaxşı işlər görüb ehtiqadı olmayan şəxsə, ahirətdə dünyəvi əməlləri heç bir fayda verməz. Çünki Allah ona dünyadakı yaxşı əməllərinin əvəzini, elə dünyanın özündə verər. Birilərinin ahirətdə atəşdən, Cəhənnəm odundan başqa heç bir payı yoxdur. Onların dünyada gördükləri işlər puç olar və bütün əməlləri boşa çıxır. Məyər Rəbbindən açıq aydın bir dəlilə, Qurana istinad edən, ardınca Allahdan bir şahid gələn, ondan da əvvəl, Musanın öz ümməti üçün bir rəhbər və mərhəmət olan kitabının, Tövrətın təsdiq etdiyi kimsə, dünyaya meyl edənlər ona bel bağlayanlar kimi ola bilərlərmi bunlar bu dəlilləri təsdiq edən müsəlmanlar Qur'an'a inanırlar ya Muhammed Qur'anı inkar edən zümrənin bütün müşriklərin və kəfirlərin vəd olunduğu yer Cəhənnəmdir artıq sən də onun barəsində şübhəyə düşmə o sənin Rəbbindən gələn haqqdır lakin İnsanların əksəriyyəti buna inanmaz. Allaha iftira yaxandan, Öz sözünü yalandan, Allaha aid edəndən daha zalim kim ola bilər? Onlar Allahın hüzuruna gətirilər. Şahidlər, Mələklər, Peyğəmbərlər, Bütün məxluqat, Yaxud insanın öz bədəninin üzvləri belə deyərlər. Bunlar, Rəbbi barəsində yalan söyləyənlərdir. Bilin ki, zalimlər Allahın lənətinə gələcəklər. O kəslər ki, insanları Allah yolundan döndərir, o yolu əymək istəyirlər, məhz onlar ahirəti inkar edənlərdir. Onlar yerisində Allahın əzabından qaçıb canlarını qutara bilməzdər. Allahdan başqa onların köməyinə çəta bilən də, Əzabıdan xilas etməyə qadir olan da yoxdur. Onları iki qat əzab gözləyir. Onlar haqqı eşidə bilməz və onu görməzdər. Onlar özlərinə zərər eləyənlərdir. Yalanla uydurduqları bütlər də onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Şübhəsiz ki, ahirətdə də ən çox ziyana uğrayanlar olardır. İman gətirib yaxşı işlər görənlər və ümidlərini Rəbbinə bağlayanlar isə cənnətli idilər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu iki tayfanın kafirlərin və möminlərin vəziyyəti körlə karın, görənlə eşidənin vəziyyəti kimidir. Onlar eyni ola bilərlərmi, məyər ibrət almırsınız? Həqiqətən biz Nuhu öz tayfasına peyğəmbər göndərdik. Nuh dedi, mən sizi Allahın əzabı ilə açıq aşqar qorxudan bir peyğəmbərəm. Allahdan başqasına ibadət etməyin. Mən cəzası şiddətli, ağrılı-acılı günün, qiyamət gününün sizə üz verəcək əzabından qorxuram. Nuh tayfasının kafir əyan əşrəfi dedilər, Biz səni ancaq özümüz kimi adi bir insan sayır, elə ilk baxışda yalnız içimizdəki səfirlərin sənə uyduğunu görürük. Eyni zamanda sizin bizdən heç bir şeydə üstün olduğunuzu da görmürük. Əksinə, biz sizi yalançı hesab edirik. Nuh dedi, ey cəmaatım, bir deyin görək, Əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə, Möcüzəyə istinad etsəm, Rəbbim mənə özündən bir mərhəmət bəxş etsə və o sizə gizli qalsa, sizin bəsirətsiz gözünüz onu görməyə qadr olmasa, istəmədiyiniz halda, biz sizi ona iman gədirməyə məcbur mu edə bilərik? Ey cəmatım! Mən peyğəmbərliyi təbliğ etməyə görə sizdən bir mal mükafat istəmirəm. Mənim mükafatımı vermək, Ancaq Allah'a aiddir. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Onlar qiyamət günü öz rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Lakin mən sizi cahil bir tayfa görürəm. Ey cəmatım! Əgər mən olar qovsam, Bu hərəkətlərimə görə məni Allahın əzabından kim qutara bilər? Məyər səhv etdiyinizi düşünmürsünüz. Mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri məndədir. Mən qeybi də bilmirəm. Mən demirəm ki, mələyəm. Mən eyni zamanda sizin xor baxdığınız kəslərə Allahın heç bir xeyir verməyəcəyini də demirəm. Onların ürəylərində olanı hamıdan yaxşı Allah bilir. Əgər mən iman gətirənləri qovsam və bu sözləri desəm, onda şübhəsiz ki, zalimlərdən olaram.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 Və ya məhv etmək istəyirsə, mən sizə nəsiyyət vermək istəsəm də heç bir faydası olmaz. O sizin Rəbbinizdir və siz onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Yoxsa Məkkə müşrikləri, o Muhəmməd, o Qur'anı və ya Nuhə dair xəbərləri özündən uydurdu deyirlər. Onlara belə cavab ver, əgər mən onu özümdən uydururamsa, günahı mənim boynumadır. Mən isə sizin törətdiyiniz günahlardan uzağım. Nuha belə vəhiy olundu. Əvvəlcə iman gətirənlərdən başqa, tayfandan daha heç kəs iman gətirmiyəcək. Onların etdikləri əməllərə görə kədər rəmmə. Biz tezli ilə onları məhv edər, səni kafirlərin zülmündən qutararıq. Nəzarətimiz altında və vəhiyimiz üzrə səni öyrədəcəyimiz kimi, Nuh gəmini düzəldi, zülm edənlər barədə mənə müraciət etmə, çünki onlar sudaba olacaqlar. Nuh gəmini düzəldir. Ümmətinin əyan əşrəfi isə yanından ötüb keçdikcə, onu məsxəriyə qoyurdular. Nuh onlara deyirdi, Əgər indi siz bizi məsxəriyə qoyursuzsa, biz də Allahın əzabı gəldiydə, sizi, siz bizi məsxəriyə qoyduğunuz kimi, Məsxəliyə qoyacaq. Onlar üsva edici əzabın kime gələcəyini və kimin əbədi əzaba düçarılacağını biləcəksiniz. Nəhayət, onları məhv etmək barəsində əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı zaman Nuhə dedik, hər heyvandan birini erkək, biri dişi olmaqla bir cüd, həmçinin əleyhinə, ölümünə əvvəlcədən hökum verilmiş şəxslər istisna olmaqla Qalan ailə üzvlərini və iman gətirənləri gəmiyəmindir. Əslində, onunla birlikdə tayfasından çox az adam iman gətirmişdi. Nuh dedi, gedəndə də, dayananda da gəmiyə Allahın adını çəkərək, Bismillah deyərəyiminin. Həqiqətən, Rəbbim bağışlayandı, rəhmədəndi. Gəmi onları dağlar kimi yüksək dalxaların içi ilə zaman, Nuh gəmidən aralı olan oğlu kənanı haraylayıb deri, Oğlum, bizimlə birlikdə gəmiyəmin kafirlərdən olma. Oğlu ona bilə cavab verdi, Mən bir dağa sığınaram, o da məni sudan qoruyar. Nuh dedi, Allahın rəhmətliyilərindən başqa bugün heç kəs İnsanları onun əzabından qoruya bilməz Nəhayət dalğa ata ilə oğlun arasına girib Oları bir-birindən ayırdı Və o da suda boğulanlardan oldu Allahdan bir əmr olaraq Ey yer, suyunu ud Ey göy, yağışını saxla deyildi Su çəkildi, iş bitdi Nuh-a iman gətirməyənlərin məhv edilməsi barədə Allahın əmri yerinə yetdi. Gəmi cudi dağı üzərində oturdu və zalimlər məhv olsun deyildi. Nuh Rəbbinə dua ilə müraciət edib dedi, Ey Rəbbim, oğlum Kənan mənim ailə üzvlərimləndir. Sənin vədin sözsüz ki, haqdır. Sən hakimlərin hakimisən. Allah buyurdu, Ey Nuh, o sənin ailəndən deyildir, Çünki o küfr etməklə pis bir iş görmüştür Elə isə bilmədiyim bir şeyi mənlən istəmə, Sənə cahillərdən olmamağı tövsiyə edirəm. Nuh dedi, Ey Rəbbim, bilmədiyim bir şeyi səndən istəməkdən, Belə bir işə cürət etməkdən sənə, sənə sığınıram. Əgər bağışlamasan, rəhm etməsən, ziyana uğrayanlardan olaram. Sonra belə deyildi. Ey Nuh, sənə və səninlə birlikdə gəmidə olan cəmaatdan törənəcək mömin ümmətlərə, bizdən əmin amanlıq və bərəkətlər bəxş edilməklə en in. Gələcəkdə sizin nəsildən olub küfr edəcək bəzi ümmətlərə də, Dünyada dolanışıq verəcək, Sonra isə, Ahirətdə onları şiddətli bir əzaba düçar edəcək. Bu əhvalatlar, Sənə vəh etdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Bundan qabaq onları nə sən, Nə də ümmətin bilirdi. Yə Peyğəmbərim, Müşriklərin və kafirlərin əzab əziyyətinə səbrid. Həqiqətən, Gözəl aqibət müttəqilərindir. at tayfasına da qardaşları hudub eylənbər gündərdik. O dedi, Ey cəmatım, Allaha ibadət edin, Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Siz isə Allaha şəri qoşmaqla yalnız iftiracısınız. Ey cəmatım, Mən bu peyğəmbərliyi təbliq etməyə görə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatımı vermək yalnız məni yaradana aiddir. Məyər dərk etmirsiz. Ey cəmatım, Rəbbinizdən bağışlanmanızı dileyin. Sonra ona tövbə edin ki, göydən sizə bollu yağış göndərsin. Qüvvətinizin üstünə bir qüvvət də artırsın. Mənim dəvətimlən və imandan günahkar olaraq üz çevirməyin. Onlar da dedilər, Ey hud, sən bizə aşkar bir möcüzə ilə gəlmədin. Sənin sözünlə tanrılarımızı tərk edən deyilik. Biz sənə inanmırıq. Biz ancaq bunu deyirik ki, bəzi tanrılarımız onlara tapınmağımızı qadağan etdiyinə görə sənə sədəmət oxundurmuşdur. Ona görə də ağzına gələnə danışırsam. Hud belə cavab verdi. Allahı şahid tuturam və siz də şahid olun ki, Mən sizin Rəbbinizə qoşduğunuz şərklərdən uzaqam, Bilcə o Allahdan başqa. Yalnız Ona ibadət edirəm. İndi hamılıqla mənə qarşı nə heylə qurursunuzsa qurun Və mənə heç mühələt də verməyin. Mən özümün və sizin Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. Yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ixtiyarı Allahın əlində olmasın. Həqiqətən, Rəbbim düz yoldadır. Ədalət sahibidir. Hər kəsin cəzasını öz əməli müqabilində verir. Heç kəsin haqqını tapdalayıb mükafatını azaltmır. Möminə cənnət, kafirə isə, Cəhənnəm qismətidir. Əgər imandan üst çəvirsəniz, bilin ki, Mən Allahın mənə lütf etdiyi peyğəmbərliyi, Buyurduğu hökümləri sizə təbliq etdim. Rəbbim yerinizə başqa bir ümmət gətirər Və siz ona heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Həqiqətən Rəbbim hər şeyi hiszədəndir. Hud dayhasının məhvibarəsində birimiz gəldikdə, Bizdən bir mərhəmət olaraq hudu və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik və onları şiddətli əzabdan qutardıq. Bu da ad tayfasıdır. Onlar Rəbbinin ayələrini inkar etdilər. Onun peyğəmbərlərinə qarşı çıxdılar. Başların üstündə duran hər bir inatkar böyüyün əmrinə tabi oldular. Və beləliklə, dünyada da Qiyamət günündə də lənətə uğradılar Bilin ki, Hud tayfası Rəbbini inkar etmişdi Xəbəriniz olsun ki, Hudun tayfası at Allahın mərhəmətindən kənar oldu Səmud gövmünə də qardaşları Salih-i Peyğəmbər göndərdi O dedi Ey cəmatım, Allaha ibadət edin Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur O sizi, atanız Adəmi torpaqdan yaradıb orada sakin etdi. Allahdan bağışlanmağınızı diriyin, sonra da ona tövbə edin. Həqiqətən Rəbbim öz elmi, qüdrəti, mərhəməti ilə yaratdıqlarına yaxındı, duaları qəbul edəndi. Onlar dedilər, ey Salih, sən bundan əvvəl içərimizdə böyüyümüz, aqsaqqalımız olmağa ümid edilən bir adam idin. İndi atalarımızın ibadət etdiyi bütlərə, Tanrılara ibadət etməyi bizə qadağan mı edirsən? Doğrusu, biz sənin bizləri dəvət etdiyin Tövhid barədə şəkk şübhə içindəyik. Salih onlara belə cevab verdi. Ey cəmatım, bir deyin görək, Əgər mənim Rəbbimdən aşkar bir möcüzəm olsa, O mənə özündən bir mərhəmət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 Onlar dəvəni tutub, ayaqlarından kəstilər. Salih də onlara dedi, Daha üç gün yurdunuzda yaşayıb keyf çəkin. Bu elə bir vəddir ki, yalan çıxmaz. Salih tayfasının məhvi barəsində əmirimiz gəldiydə, Bizdən bir mərhəmət olaraq Salihi Və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik Və o günün rüsvayəçlığından qutardıq. Həqiqətən, Rəbbin yenilməz qüdrət, qüvvət sahibidir. O zülmədənləri qorxunc bir səs bürüdü və evlərində diz üstə çöküb qaldılar, bir göz qırpımında həlak oldular. Sanki olar heç yaşamamışdılar. Bilin ki, Səmud tayfası Rəbbini inkar etmişdi. Xəbəriniz olsun ki, Səmud tayfası Allahın mərhəmətindən kənar oldu. Həqiqətən elçilərimiz mələklər İbrahimin yanına müjdə, İshaqın anadan olacağı xəbəri ilə gəlib salam dedilər. İbrahim də salam deyə cavab verdi və dərhal gedib onlara qızarmış bir buzov gətirdi. İbrahim qonaqların əllərinin yeməyə uzanmadığını gördüydə onların bu hərəkəti xoşuna gəlmədi və qorxuya düşdü. Onlar dedirər, qorxma, biz Allahın mələkləriyik, biz Lut tayfasına onu məhv etmək üçün göndərilmişik. İbrahimin arvadı Sara pərdə arxasında durmuşdu və ya qonaqlara qulluq edirdi. O bu sözləri eşidib Lut tayfasının başına geləcəyi müsibətdən qafil olduğuna sevinərək və ya qoca yaşında oğlu olacağına təcüblənərək güldü. Bundan sonra biz onu ishaqla, ishaqın dardınca, Yəqubla müjdələdik. İbrahimin arvadı dedi, Vay halıma, mən qoca bir qarı, Bu ərimdə ixtiyar bir kişi olduğu halda, Mən necə hamil ola bilərəm? Bu çox təəccüblü bir şeydir. Mələklər ona dedilər, Allahın əmrinə təccüb mə edirsən? Ey evəhli, Allahın bereketi ve mərhəməti üstünüzdə olsun. Allah təriflənib şükr olunmağa, öylüb məd edilməyə layiqdir. İbrahimin qorxusu çəkildiyi də və ona İsaqın doğulacağı haqqında müjdə gəldiyi də Lut tayfası barəsində bizim mələklərimizlə mübahisə etməyə başladı. Əzabın onlardan dəf edilməsini istədi. Həqiqətən, İbrahim həlim xasiyyətdi, həmişə dua edərək yalvarıb yaxaran və özünü tamamilə Allaha təslim etmiş bir zat idi. İbrahimin mələklərlə mübahisəsi onun bu yüksək keyfiyyətlərindən irəli gəlirdi. Mələklər dedilər, Ey İbrahim, bu mübahisədən əl çək, Rəbbinin əmri artır gəlmişdir onlara mütləq qarşısı alınmaz bir əzab gələcəkdir. Elçilərimiz, mələklər, Lutun yanına gəldikləri zaman, tayfası bu gözəl qonaqlara bir pisti yetirər diye əndişiyə düşdü, ürəyi sıxıldı və, bu çox çətin, başı bəlalı bir gündü, dedi. Tayfası, qonaq gəldiyini bilən kimi tələsi Lutun yanına gəldi. Onlar Lutun yanına gəlməzdən, Və mələhləri görməzdən əvvəl də pis işlər görürdülər. Lut onlara dedi, Ey qövmüm, bunlar, balalarım və ya ümmətimin qadınları mənim qızlarımdır. Onlardan şəriyyətə müvafiq suretdə istifadə edin. Onlar Nikah baxımından sizin üçün daha təmizdilər. Allahdan qorxun və yaramaz əməllərinizlə məni qonaqların yanında rüsvai etməyin. Məgər aranızda, sizə yaxşı işlər görməyi əmr edən, pis işləri yasaq edən ağlı başında bir adam yoxdur, onlar dedilər, sənin qızlarına heç bir rəqəbətimiz və ya ehtiyacımız olmadığını şübhəsiz bilirsən, nə istədiyimizi də yəqin ki, bilirsən. Lut dedi, kəş sizə çatan bir gücüm-qüvvətim oluydu yaxud möhkəm bir arxıya sövkənə idim, alınmaz bir qalaya və ya güclü bir qəbiyliyə pənah apara bilə idim. Mələklər dedilər, Ey Lut, biz sənin Rəbbinin ilçiləriyik, onlar əsla sənə toxunabilməzdər. Gecənin bir vaxtında ailənlə birlikdə çıx ged, heç kəs dönüb geri baxmasın, Təkçə övrətin istisnadı. Onlara toxunacaq əzab, Övrətinə də toxunacaqdır. Onların ölüm vaxtı səhərdir. Səhər yaxın deyilmi? Lut tayfasının əmri barəsində əmrimiz gəldiyi zaman, O yurdun altın üstünə çevirdik Və üzərinə odda bişmiş, Bir-birinə bitişik bərk taşlar yağdırdıq. Onlara Rəbbinin dərgahında əlamət qoyulmuşdu. Hər daş kime dəyəcəkdirsə, Üstünə adı yazılmışdı. Ya Muhammed O daşlar sənin ümmətin içərisində olan zalimlərdən də uzaq deyildir. Mədiyə nəhlinə də qardaşları Şüeybi Peyğəmbər göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin, Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur, Ölçünü və çəkini əskiltməyin, Mən sizi xeyl-bərəkət içində firavan yaşamaqda görürəm. Bununla belə Allahın hökmlərinə riayət etməyəcəyiniz təqdirdə, sizi hər tərəfdən bürüyəcək bir günün əzabımdan qorxuram. Ey qövmüm, ölçüdə və çəkidə ədalətdə olun. İnsanların heç bir şeydə haqqını əskiltməyin. Adamların mallarının dəyərini aşağı salmayın. Hər kəsin haqqı nə isə, onu da verin. Yer üzündə gəzib, fitnə fəsat törətməyin. Əgər möminsinizsə, bilin ki, ölçüdə və çəkidə düz olandan sonra, Allahın halal olaraq verdiyi mənfəət, Dünyada və ahirətdə sizin üçün daha xeyirlidir. Mən də sizə nəzarətçi deyiləm. Onlar istəhsə ilə dedilər, Ey Şüib! Atalarımızın tapındığı bütləri tərk etməyimizi, mallarımızla istədiyimiz kimi hərəkət etməkdən vaz keçməyimizi sənə dinin məmridir. Sən doğrudan da həlim xasiyyətlisən, çox ağıllısan. Şey bulara belə cavab verdi. Ey gövmüm, bir deyin görək. Əgər mən Rəbbimdən aşkar bir möcüzə ilə gəlsəm və Rəbbim məni öz dərgahından gözəl Halal bir ruzi versə mən ona haram qataram mı? Və ya mən öz Rəbbimə asi ola bilərəmmi? Mən sizə yasaq buyurduğum şeyi əksinə gedib onu özüm etmək istəmirəm. Mən yalnız bacardığım qədər sizi islah etmək istəyirəm. Mənim bu işdə müvəffəqiyyətim yalnız Allahın köməyi ilədir. Mən yalnız ona təvəkkül etdim və məs Onun huzuruna dönəcəyim. Ey gövmüm Mənə qarşı olan ədavətiniz qorxun ki, Nuh tayfasının, Hud cəmatının və salih qövmünün başına gələnləri Sizin də başınıza gətirməsin. Nuh tayfası da sizdən uzaq deyildir. Mənə qarşı düşməncilik etsəniz, Onların başına gələn müsibətlər Sizin də başınıza gələr. Rəbbinizdən bağışlanmanızı dileyin, Və ona tövb edin, həqiqətən Rəbbim bəndələrinə rəhm edəndi, onları çox sevəndi. Onlar dedilər, ey Şüeyb, dediklərinin çoxunu başa düşmür və səni aramızda zəyif gütsüz görürük. Əgər əşirətin dinimizə tapınan qəbilən olmasaydı, səni daşqalaq edərdi, yoxsa sən bizim üçün əziz, hörmətli bir adam deyilsən. Şöyib dedi, ey qövmüm, məyər mənim əşirətim sizə Allahdan da əzizdir ki, onu unudub saymırsınız. Həqiqətən Rəbbim, elmi ilə nə etdiklərinizi biləndir. Ey qövmüm, əlinizdən gələni edin, mən də etdiyimi edəcəyəm. Rüsvayirici əzabın kime gələcəyini və kimin yalancı olduğunu biləcəksiniz əzabı gözləyin. Doğrusu, mən də sizinlə birlikdə gözləyirəm. Şüeyb tayfasının məhvi barəsində əmrimiz gəldikdə özümüzdən bir mərhəmət olmaqla Şüeybi onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik. O zülm edənlər isə dəhşətli, tükürpətici bir səs bürüdü və onlar öz evlərində diz üstə çöküb qaldılar. Bir göz qırpımında məhv oldular. Sanki onlar heç yaşamamışdılar. Bilin ki, mədiyyən tayfası da Səmud qövmü kimi Allahın rəhmətindən uzaq oldu. Biz Musanı da möcüzələrimizlə və aşkar bir dəlillə Peyğəmbər göndərdik. Firona və onun əyan əşrəfinə. Onlar Fironun əmrinə tabi oldular. Halbuki Fironun əmri düzgün deyildi. Firon qiyamət günü cemaatının qabağında gedib, onları atəşə aparacaq. Onların düşəcəkləri yer necə də pisdir. Onlar bu dünyada da, qiyamətdə də lənətə düşar olmuşlar. Onların qisməti necə də pisdir. Bu, məhv olmuş məmləkətlərin xəbərlərindəndir ki, sənə söylədik. Onların bəzisindən əsər alamət qalmış, Bəzisi isə yerlən yeksən olmuşdur. Biz onlara zülm etmədik. Onlar özlər-özlərinə zülm etdilər. Allahdan qeyri ibadət etdikləri tanrılar, Rəbbinin əmri gəldiyi onlara heç bir fayda vermədi. Əksinə, yalnız ziyanlarını artırdı. Rəbbin zülmkar məmləkətləri əzabla yaxalayanda belə yaxalıyar.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 Göylər və yer durduqca qalacaqlar həqiqətən Rəbbin istədiyini edəndir. Xoşbəxt olanlar isə Rəbbinin dilədiyindən əlavə, Tükənməz bir neymət kimi göylər və yer durduqca cənnətdə əbədi qalacaqlar. Elə isə bu bütpərəstlərin tapındığı bütlərin batil olmasına şübhə etmə, Onlar ancaq atalarının əvvəlcə ibadət etdikləri kimi kör-körana ibadət edirlər. Biz onların qismətini əskiltmədən tamam kəmal verəcəyik. Biz Musaya kitab verdik. Bu onun barəsində də ixtilaf düşdü. Yəhudilərin bəzisi isə inanmadı. Əgər Rəbbindən öncə bir söz ilahi hökum təqdir olmasaydı, Cəza qiyamətə saxlanılması idi, şübhəsiz ki, hələ dünyada ikən işləri bitmişdi. Ya Muhammed həqiqətən o yəhudilər və ya Məkkə müşrikləri onun Qur'anın barəsində də şək şübhədədlər. Rəbbin şübhəsiz ki, onların hamısına əməllərinin cəzasını verəcəkdir. Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Ya Muhammed sənə əmr edildiyi kimi düz yoldul ol. Səninlə birlikdə iman gətirənlər, tövbə edib ardınca gidənlər də düz yolda olsunlar. Allahın əmrlərini pozub həddi aşmayın, çünki o sizin nə etdiklərinizi görəndir. Zülm edənlərə rəqbət bəsləməklə, kömək göstərməklə meyil etməyin, Yoxsa sizə ateş toxunar, Cəhənnəmlik olarsınız. Sizin Allahdan başqa dostunuz, Himayədarınız yoxdur. Sonra sizə dünyada da, Ahirətdə də, Onun əzabından heç bir kömək olunmaz. Yə Muhammed, Namazı gündüzün iki başında, Gün ortadan əvvəl və sonra, Yəni səhər, Gün orta, Və gün batan çağı, və ya günün iki başında, yəni səhər, axşam və gecənin gündüzə yaxını bəzi saatlarında, axşam və gecə vaxtı qıl. Həqiqətən, yaxşı əməllər pis işləri yüb aparar. Bu, Allahın mükafatını və cəzasını yara salamlara öyüd nəsihət. Müşriklərin və kafirlərin əzab əziyyətinə səbr et. Allah yaxşı işlər görənlərin mükafatını zayi etməz. Barı sizdən əvvəlki nəsillərin ağıl və fəzilət, Hünər sahibləri yer üzündə fitnə fəsat dörətməyi qadağan edilər. Onların xilas etdiyimiz az bir qismi istisnadır. Onlar keçmiş Peyğəmbərlərin əshabələridir ki,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 tək bir ümmət edərdi. Onlar hələ də ixtilafdadırlar. Rəbbinin mərhəmət etdiyi kimsələr istisnadır. Rəbbin onları bunun üçün yaratmışdır. Allah insanların dində ixtilafda olub-olmayacaqlarını, özlərini necə aparacaqlarını, əzəldən bildiyi üçün, onların bütün gələcək işlərini və hərəkətlərini, öz güdürət qələmi ilə lövh-ü məhvuzda yazmışdır. Artıq Rəbbinin mələklərə dediyi, mən cəhənnəmi Allahı inkar edən bütün cinlər və insanlarla dolduracaqam sözü tamamilə yerinə yeddi. Ya Məhəmməd, biz Peyğəmbərlərin xəbərlərindən başlarına gələnlərdən ürəyini möhkəmləndirəcək, Qəlbinə qüvvət verəcək nə varsa, Hamısını sənə nəql edirik. Bu surə sənə haq, Möminlərə isə möyüzə və öyüd nəsiyyət olaraq gəlmişdir. İman gətirmeyənlərədir, Siz etdiyinizi edin, Biz də etdiyimizi edəcəyik. Və dükar olacağınız əzabı gözlüyün, Biz də gözlüyürük. Göylərin və yerin qeybi Allah'a məxsusdur. Onun elmindədir. Bütün işlər də ona qaydacaqdır. Ya Muhammed, yalnız ona ibadət et və yalnız ona təvəkkül elə. Rəbbin nə etdiklərinizdən qafil deildir.